Bona entrada d'any i benvinguts a una nova edició de Ràdio Metropol, la primera de l'any 2012, any on segons els calendaris maies hi haurà un canvi de cicle, però a les alçades que estem no sabem si és que el món s'acaba, com a la pel·lícula de Roland Emmerich, si hi haurà un cataclisme econòmic o si és que el Barça no guanyarà la lliga d'enguany, segons els d'Intereconomia. Passi el que passi, Ràdio Metropol engega la segona part de la seva vuitena temporada en antena amb l'objectiu de seguir repassant l'actualitat que, poc o molt, ens afecta a Montcada i a Catalunya en general. Benvinguts. també donem la benvinguda, és la Norma Vidal. Norma, molt bona tarda. Hola, què tal? Doncs molt bé. Se't veu bastant bé, eh, aquest any 2012? Sí, sí, és que l'ha començat amb un peu. No, fas bona cara, fas bona cara. Véns a parlar-nos també de, de coses que també comencen aquest any, allò d'any nou, vida nova. Doncs sembla ser que hi ha una, una nova iniciativa, un nou centre d'interpretació, que ara és com es diuen els museus, que s'ha ubicat a, a la nostra comarca, concretament a Sabadell, i que és únic a tot l'estat. Doncs sí, es tracta del Museu del Gas de Sabadell que és, de, com tu dius, la primera instal·lació dedicada a la indústria del gas de tot l'estat. I exactament què hi podem trobar? Perquè entenc que és el Museu del Gas i hi ha alguna empresa que, que el promocioni, no suposo? Sí, clar, eh, és propietat de Gas Natural Fanosa i aquesta instal·lació neix una mica amb la voluntat d'explicar de, com ha evolucionat aquesta tecnologia del gas des dels seus inicis fins a l'actualitat és a dir, una mica el que es fa és convidar el visitant a fer un viatge eh, en el temps per mostrar els inicis del gas a les fàbriques de carbó, passant pel canvi social que va suposar, doncs, eh, el que seria la de la a les ciutats i després doncs també l'arribada de l'electricitat i tot plegat, no és una mica l'evolució aquesta que, que es va viure. Precisament, eh, pel que em sembla recordar, gas natural va néixer en el seu origen com una empresa temporal per tal de posar llum als carrers amb, amb gas natural i, i, i bueno, ha seguit fins al dia d'avui que, per exemple, les instal·lacions del, gas, de la, del Museu del Gas sembla que es van inaugurar i a ja la tarda. Es van inaugurar i a la tarda. I com tu dius, també es repassa el museu aquesta història de la companyia perquè explica doncs, des de l'inici de la seva fundació, l'any 1883 fins a l'actualitat i precisament el museu també compta amb una zona dedicada a l'arxiu que recull tota l'arxiu d'aquesta fundació, que recull doncs, més de a... que té més de 3.000 metres de prestatgeria i allà s'hi doncs, recopila tota la informació de l'empresa, tots els documents antics, i ves una forma de tenir-ho tot concentrat en una única instal·lació i en un edifici que, a més a més, és un edifici molt peculiar, tant doncs, per el seu interès arquitectònic com per la seva ubicació en, la, en un punt molt cèntric de la ciutat de Sabadell. A més, l'edifici ocupa un espai que, que originalment era de l'empresa La Energia, que era de Sabadell, que era precisament per fer, per fer energia de gas, o sigui, energia elèctrica a partir del gas i del carbó, i, i que, per cert, és un edifici construït per, o, o ideat per Juli Batllavell, que va ser en el seu moment deixeble de Domènec i Montaner i també ajudem de, del mestre Gaudí, amb la qual cosa mmm, la gent, si no es fa una idea, és un edifici modernista i que més es troba ubicat a la plaça del Gas, que no ve el seu nom donat per una altra cosa que no per l'edifici que està ubicat en aquest, en aquest punt cèntric de la ciutat. Sí, efectivament, i a més a més aquesta part diguem, més, més històrica de l'edifici també és completa amb, amb un altre mòdul que s'ha construït, que és més modern i que s'ha construït doncs eh, pensen en la sostenibilitat i és un equipament que a més a més doncs, eh, el que fa és incorporar elements eh, que el fan que sigui totalment doncs, eh, respectuós amb el medi ambient com per exemple doncs, no sé, té, el consum d'energia està regulat, eh, s'ha fet amb materials reciclats al vestiment de la nova façana o per exemple doncs, també s'ha construït a la, a la terrassa un ajut per millorar l'aïllament de, de l'electricitat. La, i, la... I a més té una piscina a la part superior que serveix per fer de, de, de, de separació tèrmica amb el que passi el, el sostre, sigui massa sol o, o menys sol. Sí, i a més a més també compta amb una pèrgola fotovoltaica, vull dir que té tot d'elements que fan que sigui un, un edifici, doncs molt atractiu, tant per, per com funciona i per, per aquesta característica sostenible com pel que tu deies, pel seu interès arquitectònic. Doncs molt bé, Norma Vidal, eh, si teniu opció d'anar per Sabadell, sobretot la Canalla, que segurament els agradarà bastant perquè hi ha objectes aquests que pots mirar, pots tocar una miqueta, però és molt visual també l'exposició l'exposició que hi ha d'objectes i també històrica. És molt, molt il·lustrativa. Si podeu anar a Sabadell i donar un tom, doncs ja ho sabeu. Està a la plaça del gas de, de la ciutat, just al costat de l'Ajuntament. Norma, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, que vagi bé. Va, adeu-siau. Adeu. Tornem a aquest 2012 amb en Sergi Calles. Sergi, molt bona tarda. Molt bona tarda. En Sergi, parlem de temes de tecnologia. Aquest any les coses no canviaran, no? Seguirem amb aquesta línia. Uh, sí, no ho pensaré si no la tecnologia. No, la tecnologia no. La tecnologia seguirà sent aquesta de 8-bits, sí, que, es que es coneix com a telèfon. Parlarem del que puguem. Del que podem, del que poden, del que poden. No, però uh, aquests dies la tecnologia està donant molt a parlar. Eh, eh, coses com el whatsapp i aquestes coses estan, estan revolucionant tot no, no només a nivell tecnològic, sinó evidentment a nivell social uh -huh. a nivell empresarial, perquè les empreses estan en contra d'això ara és una època molt interessant d aquestes, d aquestes coses. Uh -huh. Què vols dir que les empreses estan vinculades amb, aquests, amb aquestes noves formes de comunicació? No, no clar, evidentment hi ha un programa gratuït que és whatsapp uh -huh. és a dir, en principi no cobra sí. i a la llarga eh, a Movistar, això no li fa cap gràcia perquè la gent ja no envia SMS evidentment, sobretot en èpoques especials com Nadal o Catany o aquestes coses, ja no envien SMS, sinó envien WhatsApp i totes les empreses de telefonia tampoc els agrada perquè el que volen és que facin servir el seu sistema, no? O sigui, un perri tenia un missatge de comunicació entre usuaris o Facebook té un sistema de comunicació entre usuaris o el xat de... no sé, tothom té el seu totes les empreses el seu mitjà. Mm -hmm. Però, clar, el que està fent és que eh, l'usuari surt de l'aplicació, la, digui-li Facebook, digui el que sigui, i se'n va a parlar per un altre mitjà. Mm -hmm. Sí? L'explico, no? Sí, sí, sí, sí. I tu estàs amb el teu telèfon, eh, estàs mirant les fotos del Facebook i te'n vas a parlar al WhatsApp amb aquella mateixa persona. Mm -hmm. Tampoc li fa gràcia al, al, al, al mitjà Facebook. Ja. Yeah. Doncs, eh, totes aquestes empreses estan intentant crear una mena de, de, de, de sistema de comunicació que ataci una mica WhatsApp. No, no els agrada WhatsApp, aquesta gent. Què et sembla? Em sembla una mica. Però clar, la... volen fer un boicot unitari i crear un sistema únic alternatiu? No S'està parlant. Està... No, és que jo no volia parlar d'això, eh, avui. Ah, doncs bé. Però complicant la vida. No, a l'altre ja vaig llegir que volem buscar un sistema, sí, que sigui una, una cosa com una cosa comuna, que entre diferents, sobretot entre, entre les operadores, Digui o que RIM, que és l'operatària de, de BlackBerry, i jo què sé, i Android i Iphone, o sigui, una mena de, de sistema de comunicació, uh -huh. que no depengui d'una de, de altra empresa, sinó que sigui propi del telèfon, no ho sé, un sis. Sí. Bé, bueno, mentre sigui gratuït, benvinguda serà. Ja t'ho vale? Vale, vale, perfecte. Som-ho per la setmana que ve, m'informo bé de com està el tema, uh -huh. i en parlem. Però sí que vaig sentir una cosa d'això, que és que es vol parlar d'un altre tipus de format, que sí. Sí, també millor que el WhatsApp, perquè el WhatsApp falla molt, no? sí. A vegades no va del tot massa fi. És una eina molt útil, però falla molt. I el uh -huh. que volen és una cosa que hauria ha de ser um, igual d'intuïtiva, igual d'àgil, igual de ràpida, però uh, per ells. Ah, doncs si vols, això parlem dimecres de la setmana que ve. Bueno, avui vull parlar de la sopa. La sopa, què és la sopa? El sopa, o sigui, uh, on les sigles S-O-P-A, uh -huh. són les sigles de Stop Online, a veure si trobo, tinc per aquí escrit, Stop Online Act, que uh -huh. és un projecte de llei, també conegut com el hr 3261 uh -huh. o bàsicament és com la llei cinder dels Estats Units. Ah, val, val, val. És una llei que el que vol és eh, privar els usuaris d'accedir eh, a continguts il·legals per internet. Uh -huh. No només això, sinó que, que vol aquesta llei és obligar, per exemple, a empreses com a Google, o Facebook, o, o Paypal, o aquestes coses que no, eh, no els permetin Uh, aquestes empreses il·legals o aquestes pàgines il·legals uh, no els permetin accedir als usuaris. Com? Entrem, entenem com a il·legal, com a mitjà de difusió d'alguns conceptes o alguns productes que prèviament eren un, un, una propietat intel·lectual, eh? tipus pel·lícules, música... I sí, el tema és, uh, hi ha una pàgina X val, que es dedica a agafar pel·lícules, mm, pel·lícules les sí. pateix i les ofereix al públic. Uh -huh. Això és una il·legalitat, no?, per ells. O sigui, ells el que volen és una, una eina per prohibir això, però més el que volen és dir-li a Facebook, escolta, Facebook, tu a partir d'ara no tindràs dret a ensenyar enllaços d'aquesta pàgina. Uh -huh. Li dirà Paypal, tu Paypal no pots fer que aquesta empresa pugui cobrar els, els beneficis de publicitat que té. Uh -huh. Li dirà també a Google, dirà, clar, el que no pots fer és tu a més és posar publicitat de Google d'aquesta que fa servir dins d'aquesta web. Uh -huh. eh, no ho uh, no sé tot de coses d'aquest tipus, sí? sí? A Twitter també, a privar-li l'accés que té. I què ha passat? Doncs que hi ha totes tot aquestes empreses, tornem a parlar d'empreses, tots aquests grups el que volen fer és un dia de vaga general de, de continguts. Mm -hmm. Es parla que això seria potser el dilluns, dilluns que ve, abans, abans que se torni a aprovar aquesta llei, o sigui, el dia, em sembla que és dimarts que ve, s'ha d'aprovar aquesta lleu, s'ha de tornar a negociar. Uh -huh. I el dia abans, totes aquestes empreses volen donar un, tot, un toc d'atenció. Com? Amb una cosa que, que la pagada nuclear. Uh -huh. Un dia sense Google, sense Yahoo, sense Facebook, sense Twitter, sense Amazon, Mozilla, una Mozilla no fa res, perquè ho instal·lat, no? És a dir, que ens podem morir, no? Bàsicament. I bé, sense LinkedIn, eh, sense, no ho sé, hi ha més, no? OpenDNS, Ginga, o sigui, tot un pilot d'empreses, diu, no, no, aquest dia no funcionem. Clar, Google vol dir no només el, el cercador, vol dir... El correu electrònic, vol el Google Docs, vol el Google Maps, eh, Facebook, qualsevol aplicació que tingui, sense Twitter... O sigui, seria un dia on tu no podries accedir a cap d'aquests serveis en línia. O sigui, seria un dia als anys 80, no? Sí, exacte, seria un dia analògic. Mare de Déu! Clar, però si, si que això seria segurament el, 20, el dia 23, aquest dilluns, clar, estem parlant d'un dilluns, no, no estem parlant d'un dilluns, no, bueno, però m'heu adormit, no. Ja, ja. I una mica el que vols a això donar un toc d'atenció, és a dir, de... Com i que estan en contra d'aquesta llei del sopa aquest uh -huh. i fer-ho, bueno, evidentment, d'una forma que podem fer bastant mal i que poden fer-se fer veure bastant. I això entenc que no afectaria només als Estats Units sinó a nivell internacional? No, no, això seria a nivell internacional, segur. Ostres, noi. Eh, diria, eh. Bueno, clar, no sé ara que ho ara ho havia plantejat així. Ah, perquè amb la ley Sinde sí que recordo que va haver un dia que va una pagada també en aquest sentit, però només els portals que feien difusió tipus series Yonquis, pelis etc etc etcètera, etcètera uh -huh. van deixar d'oferir de, de, de, productes aquell dia però clar, no sé si, com que aquestes ja estem en una esfera superior, que és als Estats Units, i que també afecta no només els productors, diguéssim, els que estan oferint aquests productes il·legals, sinó a tota la cadena de, de, de, de pàgines, tipo Google, Facebook i tal, no sé si això seria una afectació a nivell internacional. Bé, jo crec que, que ho a nivell internacional. Mm. Com a mi, tots els articles que estic parlant, s'està parlant d'una cosa allò, eh, general. Ja, ja, ja. Dir, els Estats Units tancaran, ni res semblant. Que podria ser, podria ser algú dir, no, no tanc-ho, però només els Estats Units, la resta del món. Mm -hmm no sé, no sé ara està la cosa així una mica aviam, aviam, aviam, aviam què passa, aviam, què passa. No, ja. seria curiós de veure com, com funcionem tots perquè clar, qui més que menys té Gmail i, i té un Facebook tant de eh, perquè jo eh, tot a Google, o sigui, tot el meu no només el correu, però sobretot el correu o sigui, tot l'altre, vull dir, bueno en aquest dia ho faig així, ho faig així però és que el correu de Google si us plau, per favor, no, no m'ho tanqueu no, no, no clar, clar. Clar, clar, clar i per la feina la majoria dels que treballem amb, amb Gmail ens podria, podríem sortir anar perjudicats, bueno això dius que seria el 23, no, teòricament? Es parla, eh? Encara no està aprovat. Ah, val, val, val. Que, es, que es faci aquesta vaga o potser es fa una cosa més minoritària o tal, però, però estan en negociacions d'aquestes empreses de fer una acció així en plan massiu. Uh -huh. Bé, bueno, doncs seguirem el tema amb atenció perquè per la part que ens toca ens, crec que ens interessa força de saber com com ha acabat el plegat, però, però bueno, a veure, a veure finalment com ha acabat el plegat. Sí, sí. No, però també és això, eh? O sigui, el tema de pirateria fins ara és una cosa que anava a parlar però en el moment que els governs volen ficar-hi la mà, doncs, bueno, comporta aquestes coses. No, i tant, i tant, i tant, la reacció en cadena. Molt bé. Bueno, doncs quedem això. La setmana que ve quedem pendents de parlar de WhatsApp. Del WhatsApp. I recorda que tens pendent el repàs de les pel·lícules del... de l'any. Ah, sí, de veritat. Què hem de fer, les passades o les futures? Les passades, teòricament. Les passades, vale, jo ho faré. Sí? Una hora. Quedem molt bé. En molt de càleg. Com comptem amb tu, contem amb tu. Gràcies. Molt bé, doncs Sergi Calle, ens veiem dimecres que ve. Molt bé, la setmana que ve. Que vagi bé, adeu-siau. I en aquest primer programa de l'any viatgem fins a França, fins a la seva capital, París, per parlar amb en Xavier Segura. Xavier, bona tarda. Bona tarda, Albert. En Xavier, suposo que us en recordareu, està realitzant una beca Erasmus en el País Vahí, a França. Concretament està experimentant una mica el que és això de viure a l'estranger, concretament a la ciutat de, de París, on com a capital europea que és no paren de passar-hi coses, una de les últimes, Xavier, està vinculada amb el seu monument més emblemàtic, que és la Torre Eiffel. Sí, sí, sí. La, la torre i cel, que, que bé, allò que diuen d'any nou, vida nova, no? Doncs ara, aquest, me, aquest any 2012, ens es presenta amb una modificació total estètica de, del que és la torre i cel. No estem parlant de canviar els materials amb aquesta feta, que el ferro seguirà sent l'element principal, sinó la decoració o la manera com la tindrem de veure, no? Sí, sí, sí fins ara ens la podem veure com, bueno, l'estructura de ferro, de metall, amb, amb les seves llums nocturnes, que és molt maco tot plegat, però... Ara, el... és un... això és una idea d'un de... projecte de, de l'Ajuntament de París, eh? Sí. Es proposa a l'Ajuntament de París doncs, donar una imatge molt ecològica de la ciutat, una mica amb perquè aquí, bueno, jo visc aquí, i... i el nivell de reciclatge, de mantindre, de curar el medi i fins i tot de malgastar l'aigua, malbaratar-la, sí. amb... aquí no ho tenen gens en compte comparat allà a Catalunya, eh? Però, bueno, ells gastaran diners amb una altra cosa, no amb reciclar ni res, i és que volen convertir la Torre Eiffel un oh, amb, un I dir, amb un arbre gegant. Com un arbre gegant? I què vols dir, un arbre Cobrir-lo totalment de, de plantes i de vegetació. Ah. Volen cobrir tota la Torre i Eiffel amb vegetació, plantes, etc. I bueno, això tant d'entrada fa, fa bastanta gràcia, no? perquè imaginar-se la Torre Eiffel així doncs és com una mica, una mica sorprès, graciós, i de fet, aquí a París les, les opinions són vàries. No? És una mica d'explicisme i, i d'incrèdol... No? Amb, amb tot plegat, no, no tant de, de queixa. L'única queixa que hi ha és els diners, perquè estan bastants milions d'euros en aquest projecte, per això diem que els podrien invertir en reciclatge, amb, amb altres coses més importants, i més efectives i pràctiques, però vaja. El que volen fer és col·locar 600.000 plantes per tota l'estructura metàl·lica de la Torre Icer. Mm -hmm. Aquest és el, el titular que podríem dir d'aquest projecte una mica... Uh... Abismal. És a dir que des de fora es podria veure com una, mica, com una mena de, de, de jardí botànic elevat, no? Sí, sí, jardí botànic o fins i tot una mica com, com anar al futur i veure al fi d'una civilització i d'una era. O sigui, sí. una estructura humana però menjada per la natura perquè s'ha abandonat. Eh? Quedaria una mica així. És bastant, la imatge pot ser espectacular, eh? Mm. L'únic que, clar, s'han gastat... Es volen gastar uns 72 milions d'euros amb aquest projecte. Però, però, però 600.000 plantes costen tants diners, en sèrio? Ja no són els diners, ja no és la planta en si, és la planta. Els suports que han d'aguantar aquestes plantes, perquè estem parlant de 378 tonelades, eh, que s'ha fegat a, oh, a la Torre i Fel, mm. a la Torre i Fel i, clar, això no... La Torre Vicent no pot aguantar tant de pes més els visitants, més els ascensors, etc. És a dir, s'han de col·locar com una mena de, de, de, de suports al voltant de la torre i sobretot el, els fonaments de la torre perquè aguantin aquest pes. Perquè estem parlant de 378 tones de més mm -hmm. tocades a, a una estructura que ja de per si pesa molt. Estem parlant de la segona estructura més alta de, de París i que rep molts visitants cada dia. Mm -hmm. O sigui, estem parlant també del manteniment d'aquestes plantes. No es mantenen soles, evidentment, tot okay. i que al París plogui molt. I això quan està previst que es faci? Perdó? Quan està previst que es faci aquesta, aquesta aplicació? Doncs està previst... Ara mateix es fan, diguéssim... Estan les plantes que s'haurien de, de plantar a l'estructura doncs ja s'estan cultivant, estan fent créixer, etc. Però, però està previst que es comencin a col·locar al juny, de juny a gener d'aquest any i, bueno, del gener del 2013 acabaria. No, no. I uh, aquesta, aquest projecte, diguéssim, es mantindria 4 anys. 4 anys. S'estem parlant que fins al... El... Ah. més o menys retirades al febrer del 2016. El 2017. Ah, no, no, el 2017. El 2016? Déu n'hi, eh? I la societat parisina, 2012, suposo que la... està en contra, no? La societat parisina? Mm, no del tot, eh. No? no, el tot, perquè hi ha discapàncies, vull dir, a molta gent li fa molta gràcia el fet, uh -huh. hi ha molta gent, sobretot, bueno, en el tema del context econòmic que estem, doncs, que veu totalment innecessari aquesta, bueno, aquests 72 milions d'euros destinats amb una simple campanya, que no, no és pràctica, diguéssim, uh -huh. per la ciutadania i pel medi ambient ni res, i, i una mica també d'incredibilitat, o sigui, és, ja ha, ha bastant d'escapància, però no hi ha precisament un, una veu en contra molt forta, aquí. Mm -hmm. no hi ha una, una veu molt en contra. Però, clar, sobretot el, el problema principal són els 72 milions que es gastaran. És la, la xifra econòmica que és tan elevada per, per aquest projecte. Déu-n'hi-do. Sí, ja, s'ha de veure, eh? Jo, jo per quan seguia ja tot posat, jo ja no hi seré, però jo et penso tornar perquè això s'ha de veure. Home, sí, sí, ah. crec que serà un, un atractiu turístic més d'aquesta ciutat, i tant. I tant, i tant. A veure què, a veure com, com acaba tot plegat. Doncs molt bé, Xavier. Seguirem amb atenció aquesta innovadora estructura a la Torre Eiffel que es posarà en marxa a partir de, de finals d'any, principis del vinel. I, I, bueno, si ¿sí, et sembla bé, parlem la setmana que ve amb novetats sobre, sobre la ciutat de, de les llums. ¿Sí, et sembla bé? D'acord, perfecte. Vinga, doncs, que vagi bé. Doncs vinga. Associa... Bon a tothom, eh, per cert. Això, bon any, bon any. Vinga. Que vagi bé, adéu. So sad, Doncs fins aquí al Ràdio Metropol d'aquesta setmana que us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calle i Albert Segura per donar-vos la benvinguda al 2012 amb una mica d'optimisme i aquell altre sentiment que sempre ens diu el nostre estimat president. La setmana que ve més esperem que mentrestant gaudiu de les rebaixes, que compreu el que necessiteu a un preu més ajustat que ara fa una setmana, que hi ha descomptes entre el 40 i el 50%, i que en tinguem entre tots una miqueta més de sort. Avui us deixem amb una Danina Simone, que tingueu molt Bona nit. and takes you down to a place by the river You can hear the boats go by You can spend the night forever And you know that she's half crazy And that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges that come all China And just when you mean to tell her that you have no love to give her, she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you always. my mind, yeah, now Jesus was a sailor, when he walked upon the water, and he spent a long time watching, from his lonely wooden tower, and when he knew was broken long before the sky would open the second almost human he sank beneath your wisdom like a stone Cause he's touched your perfect body with his mind, yeah. Now Suzanne takes your hand and she lead you to the rhythm She's wearing rags and feathers from Salvation Army in the sun pours down like honey on our lady of the harbor. And she shows you where to look between the garbage and the flowers. mirror a Radio Metropol FM.K